Välkommen till 10 minuter. Hej, jag heter Mikael Parkness. Jag ska prata om framtidens skola. Och jag är jävligt trött på att prata om framtidens skola. Men jag kan inte vänta längre nu. Våra elever som går i skolan idag kommer att gå ut i ett samhälle om 15-20 år. Och det samhället måste de kunna verka i och påverka. Så att vi ska skapa en skola som ger dem framtidsmöjligheter. Det ska jag prata om. Och eh, först ska jag berätta lite grann om mig själv. Jag är 60 år, har fyra barn, tre barnbarn. Jag gick i skolan, började skolan 1960 då inte grundskolan var införd ens i Leders kommun. Jag gick gymnasiet, på experimentgymnasiet som jag ska berätta mer om sen. Jag är uppvuxen på med 68-rörelsen, med FNL-rörelsen, med Vietnamkriget. Jag tog min mellanstadieexamen 77 och mitt första jobb var obslärare på högstadiet. Det var en praktisk lektion i motivation, en jättebra start på lärarjobbet. Jag jobbade som lärare några år och sen i mitten på 80-talet så började vi karriärer som skolledare. Min första skolledarkarriär slutar av 1996 och jag sökte mig från Hüterbors kommun. Sedan startade jag eget, jobbade i näringslivet som försäljningschef på TBB och som verksamhetsutvecklare. Jag Jobbar mest med skola och skyddsordning. 2007 började jag arbeta med Fridsdal skolan i deras verksamhetsutveckling på väg mot en vision. Och där mötte jag Hans Norén som jag sedan blev kollega till på Fridsdal skolan 2008. Och 2010 kom Hans och jag till Smednes där i SNS. Tre spännande år att skapa en skola mot framtiden. Framtidens skola, ja, det går för långsamt. En skola för framtiden har vi pratat om i 40-50 år. Våra elever väntar fortfarande. Vad är hindren egentligen? Varför startar vi inte? Det finns en massa saker som spelar roll och skolan som institution, som struktur och sina rötter i 1840-års folkskolereform. Strukturerna i skolan sitter så fast förankrat i alla människors ryggrad. så att så fort man säger skola så dyker det upp bilder. Så fort man säger klass dyker det upp bilder. Så fort man säger klassrum dyker det upp bilder. Så fort man säger rast dyker det upp bilder och gud förbjuder rastvakt då dyker det upp bilder. De här sakerna sitter så fast i huvudet så att det är väldigt svårt att tänka nytt. I våras kunde vi läsa om SKLs stora undersökning i skolan. Där sa man, stora förändringar i omvärlden sätter naturligtvis stora avtryck i skolans värld. En ödesfråga för skolan är därför att motivera eleverna och väcka deras lust att lära i en tid då många andra intressen konkurrerar om deras uppmärksamhet. Ett sensationellt och sorgligt resultat var att man gjorde en undersökning bland klassare, deras inställning till påståndet Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag vill lära mig mer. Hur många åttonde klassare tror ni svarade jag på den frågan? Frågan var alltså, skolarbetet gör mig så nyfiken att jag vill lära mig mer. Det var bara 45% av åttonde klassare i Sverige som är med om det påståndet. Sug på den. Bara 45% tyckte att skolarbetet gör mig så nyfiken att jag vill lära mig mer. I detta skolans ödesfråga. Jag eh, har säkert läst Anders Härdevigs bok som heter Tur för skolan att den är obligatorisk. Det är underförstått att annars hade de inte kommit. Annars hade eleverna inte kommit till skolan. Ska vi få eleverna till skolan med hjälp av skolplikten eller vad? En annan nödvändsfråga kan vara SKLs undersökning om välfärdens långsiktiga finansiering som kom i mars 2010. Där sa man att med dagens finansieringssystem och vårt sätt att producera offentliga tjänster skulle en skattehöjning på ungefär 13 kronor behövas 2035. En skattehöjning på ungefär 13 kronor fram till 2035. Vilken politiker är beredd att lägga ett förslag om en höjning med 13% av kommunalskatten? Och då är det extra viktigt att skapa en skola för hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett begrepp som pratas om väldigt mycket. Men vad är hållbar utveckling? Jo, ekologisk hållbarhet som handlar om långsiktighet, att bevara vattnet och jordens och ekosystemets produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och den här till vad de klarar av. Social hållbarhet. Som handlar om att bygga upp ett långsiktigt, stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Grundläggande mänskliga behov uppfylls. Och den tredje delen i hållbar utveckling är ekonomisk hållbarhet. Som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Vad innebär, vad innebär det när dessa tre delar ska tillämpas på en skola för framtiden? Kajus Future beskrev i sin rapport IT och digital kompetens i skolan Fyra scenarier mot framtiden och där skrev man Det finns även betydande osäkerheter på vägen framåt En osäkerhet är om skolan kommer att vara mer eller mindre platsbunden på tio års sikt På expertseminariet framkom både hur en möjlighet finns till en platsoberoende skola som följd av IT-utveckling men även att skolans viktigaste roll imorgon skulle vara en plats för fostran där det sociala får öka betydelse. Alltså, skolans viktigaste roll imorgon skulle vara en plats för fostran där det sociala får öka betydelse. Det börjar bli en ganska negativ betraktelse över skolans möjligheter att skapa en skola relevant för elevernas nutid och framtid. Spiken i kistan skrev egentligen Bert Stolhammar i Svenska Dagbladet. Bert Stolhammar är en professor och känd skolforskare. Han skrev en artikel som heter Små justeringar löser inte skolans problem. Och där står det så här. Egentligen borde den viktiga frågan ställas om det överhuvudtaget är möjligt att skapa en skola för framtiden genom att lappa och laga på en organisation som är formad i och för en helt annan tid. Ja, vad ger detta för en eftersmak egentligen? Vi på Smedlingeskolan hoppas att få bygga en ny skola ganska snart. Vi tror att det finns en Begränsning i nuvarande skolmiljö att lärmiljön kan forma pedagogiken och vi skulle vilja bygga en helt annorlunda skola om vi ens ska kalla den skola vet vi inte under tiden så jobbar vi mycket med att förändra undervisningen från grunden grisen blir inte fetare för att man väger den i dagens björklundska skolsamhälle måste man starta om Starta om från början och diskutera kunskapssyn och lärande från grunden. Och det gör vi på Smeringeskolan. Vi har om, gjort en omstart och pratar om hur ska undervisningen utformas från grunden för att bli motiverande, intresseväckande, kreativ, entreprenöriell och så vidare. Så att eleverna kommer till skolan utan skolplikter. Ja, vad är dina tankar om framtidens skola? Måste vi riva skiten och börja från början? Eller hur tänker du? Kontakta mig gärna på Twitter. Mikael Och vill du göra en egen sommarpodd så gå in på sommarpodd.se och se hur man gör. Ha en god sommar så ses vi kanske på skolvåren med varje. Tack och hej! Vill du också göra ett podcast avsnitt? Gå in på 10minuter.se och se hur man gör.